Alhamdulillah Alhamdulillahi Hamdan kasiran tayiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu 'alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ikhsanin ila yawmiddin Faya ibadallah Usiikum wa nafsi bi taqwa Allah Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-kareem Ya ayuhal amanu taqullah haqqa tuqaatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah kaum muslimin jemaah Jumat ah yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedua orang tua kita sebagai sarana yang mudah bagi kita untuk meraih jannah meraih keriduan Allah meraih kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala Karenanya Betapa agungnya hak mereka Allah sebutkan setelah penyebutan hak Allah SWT Dan selalu beriringan Dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan hal ini Sebagaimana dalam firman Allah Suratun Nisa Ayat 36 Allah SWT wa sampaikan Wa'budullah Walatushriku bihi syai'ah Wabilwalidaini ikhsana Ibadahlah kelami manusia kepada Allah Dan jangan kesekutukan Allah dengan apapun Dan pada kedua orang tuamu Berbuat baiklah Demikian pula diulang oleh Allah Azza wa Jalla Dalam suratul Isra Allah Ta'ala berfirman Wa qadha rabbuka an ta'budu illa iyaa Wabil walidaini ihsana dan telah wasiatkan kepada kalian Allah Taala telah wajibkan Allah kepada kalian manusia supaya kalian hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun wabil walidaini ihsana dan pada kedua orang tuamu berbuat baiklah bahkan hadirin Allah merinci dalam ayat ini: Imajablu gunnah indakal kibara, ahadhu ma aukilahu Terlebih bila mana orang tuamu dua-duanya atau salah satunya bersama mu hidup dalam asuhanmu, maka jangan sekali-kali Engkau bentak dia, Engkau hardik dia. Engkau katakan kata-kata kasar Dengan mengatakan Uff kepadanya Ini larangan Allah Jangan sekali-kali kita menyakiti orang tua Baik dengan ucapan Ataupun dengan perbuatan Bahkan Allah katakan Wa kullahuma kaulan karima Ucapkan olehmu pada kedua orang tuamu Ucapan-ucapan yang mulia dan Allah perintahkan dalam sisi lain wah fitlahuma janahdhu lli minar rahma engkau rendahkan sayapmu supaya engkau rendah diri di hadapan orang tuamu bersikap andap asor santun dan lemah lembut pada kedua orang tuamu wala tanharhuma jangan sekali-kali engkau menghardik kedua orang tuamu Wakulahum, Wakurabbirhamhum, kama Rabbayani sakhir. Dan ucapkan doa untuk orang tuamu, Ya Allah, rahmati kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mengasuh aku, memelihara aku sejak aku kecil. Hadirin jama'ah, yang dimuliakan Allah. Sungguh Allah sebutkan ini karena betapa agungnya hak kedua orang tua kita. Dan Allah jadikan sebagai sebab lahir kita ke dunia adalah mereka orang tua kita. Allah sebagai pencipta kita. Maka Allah punya hak yang utama dan pertama. Harus kita tunikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu kita ibadah hanya kepada Allah semata. Dan kita tidak menyekutukannya Adapun orang tua kita Kita wajib untuk Senantiasa taat padanya Dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Segala perintah dan titah orang tua Wajib kita laksanakan Selama itu bukan maksiat kepada Allah Sebab Nabi SAW sampaikan La taatali makhlukin fi maksiatil khaliq tidak diperkenankan kita taat kepada makhluk dalam maksiat kepada pencipta itu Allah Taala. Sekalipun itu orang tua kita, namun Allah tetap membimbing kita. Seperti dalam surat Luqman Allah telah tegaskan lebih rinci lagi. Wa wasaiinal insan Nabi Walidai hamlatuh ummu wahnan ala wahn Allah sampaikan dan kami telah wasiatkan pada segenap manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tuanya terlebih ibunya yang telah berjasa besar yaitu telah mengandungnya selama sekian bulan lamanya dalam keadaan lemah fisik ibu bertambah lemah seiring dengan besarnya kandungan dalam perutnya Sampai melahirkanmu, kemudian menyusui mu dan menyapihmu, fi amin. Setelah engkau dua tahun umur, sehingga Allah ingatkan jasa ini dan Allah katakan anishkurli wali-wali dai supaya engkau syukur padaku, yani kepada Allah dan supaya engkau juga kemudian syukur pada kedua orang tuamu. Ingat hadirin, tidaklah diterima syukur kita kepada Allah kecuali kita bisa syukur pada kedua orang tua kita. Amalan-amalan soleh kita akan bermanfaat bagi kita kalau kepada orang tua kita kita jaga untuk dapat ridho mereka. Maka hadirin kata Allah, wa injaahda ka ala antusshrikabi. Malay salah kabi ilmun fala tutik sampai pun ketika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain jangan kau taati karena ini maksiat namun sisi yang lain wasalhib huma fidunya ma'arufa sisi lain Engkau tetap pergauli kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Wattabi sabilaman anaba ilayya kata Allah tetap engkau ikuti jalan orang-orang yang kembali padaku jalan orang-orang yang beriman Kamu seminggu Jumat yang dimuliakan Allah Pernah beliau ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ayun nasi bi khairi suhbati Ahakun nasi bi khairi suhbati ya Rasulullah siapakah manusia yang paling berhak Mendapatkan pergaulanku secara baik, mendapatkan baktiku dia, maka dijawabnya oleh beliau adalah ummuka ibumu. Dijan, ditanyakan lagi siapa yang kemudiannya Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah, ibumu sampai tiga kali. Baru ditanyakan yang keempatnya abakah bapakmu? Ini menunjukkan betapa besar ibu punya jasa. Bertaruhkan nyawa mengeluarkan kita, bersimbah darah demi kita, rela ibu mengandung kita. Sing hadirnya dimulakan Allah kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang anak bisa balas budi baik orang tuanya, ibunya terutama kecuali dia dapati orang tuanya sebagai budak. Lalu dia beli dan dia bebaskannya. Ingat hadirin, hak orang tua kita wajib kita taati. Junjung tinggi perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah Taala. Kedua, kita wajib tauqiruhul ikhtiram. Wal ikhtiram kita wajib memuliakannya, menghormatinya. Dengan kita andap asor di hadapannya, merendah diri padanya. Sepenyuhnya Allah katakan wa fiidh lahumajana hadzulli minar rohmah, rendahkan sayapmu dengan penuh cinta dan kasih sayang hadirin dimulakan Allah kita diperintah berbuat baik kepada orang tua kita dengan lisan kita mendoakan buat mereka kebaikan mengucapkan kata-kata yang baik, yang menyenangkan begitu pun dengan perbuatan kita adab asar rendah diri di hadapan orang tua kita merendah diri dan memuliakannya. Ini adalah perintah dari Allah dan bentuk ibadah. Karena apa hadirnya dimulakan Allah? Allah menyatakan. Wala uf, wala jangan sekali-kali engkau bentak orang tuamu. Dengan mengatakan. Uf. Ucapan yang bikin orang tua tersinggung atau marah. Dan jangan engkau hardik. Kedua orang tuamu, apalagi sampai kau usir, apalagi sampai kau pukul. Sungguh ini anak durhaka kalau sampai seperti itu. Dan Allah murka kepada anak yang durhaka. Ketiga, hadirin, kita doakan kedua orang tua kita. Walaupun mereka masih hidup, walaupun masih hidup doakan selalu. Doakan bagi kedua orang tua kita Agar mendapatkan rahmat Allah selalu Agar mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala Agar mendapatkan keselamatan dan penjagaan Allah Agar dapatkan petunjuk hidayah dari Allah Agar mendapatkan kesalehan. Kita doakan agar orang tua kita Kalau diberi panjang umur dan dalam keadaan taat kepada Allah Menambah amal ibadahnya Sehat badannya tidak merepotkan kita anak-anaknya Doakan orang tua kita Kalaupun ajal datang dengan khusnul khatimah Agar Allah masukkan ke dalam jannah Agar Allah selamatkan dari azab neraka Doakan kedua orang tua kita Dan itu ringkas dalam doa yang Allah ajarkan Dan Rasulullah sampaikan Kita ucapkan Rabbi ikhfir li kami Rabbayani segirah Rabbna atina fi dunya hasanah wa fil akhirat hasanah kina adabanna. Doa yang mencakup diri kita dan orang tua kita, kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Kamus semin yang keempat hendaknya anak selendias tarwi anhu ma waidohal surur alihima, membuat lapang dada orang tua, membuat senang orang tua. Ini wajib kita semuanya. Kepada orang tua kita jangan bikin susah hati. Jangan bikin sedih. Jangan bikin sempit jiwa. Namun berilah orang tua agar lapang dadanya. Agar dia senang jiwanya. Bahagia hatinya. Sungguh hadirin amal yang Allah sangat cinta. Memasukkan rasa senang di hati seorang muslim. Apalagi kita. Memberikan kesenangan pada hati orang tua tentunya Ini adalah merupakan kebaikan yang besar Kelima Jangan lupa kita senantiasa berusaha Untuk menyanjung orang tua kita Untuk kita menyebut kebaikan-kebaikan mereka Agar mereka senang dengannya Ridok kepada kita karenanya Dan kita pun memang tulus memuliakannya mencintainya Hadirin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka masih hidup Kita bersama mereka Jangan lupa Musyawarahkan urusan kita dengan mereka Minta fatwa Petunjuk orang tua Minta arahan orang tua Supaya kita dapat ributnya Doa restunya Karena sungguh doa orang tua ini amat Sangat besar nilainya bagi kita Kata Rasulullah SAW Ada tiga orang yang doanya tidak pernah Allah tolak Yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir dan doa orang tua. Kita manfaatkan orang tua kita hadirnya dimuliakan Allah. Kemudian jangan lupa kita beramal soleh bersodakoh untuk orang tua kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjadikan keberkahan dalam hidup kita bersama orang tua kita dan kita selamat hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis hal bin muat radhiyallahu an beliau rasul sallallahu bersabda man barra tu balahu zaddallahu umrihi siapa orang yang dia bisa berbakti pada kedua orang tuanya maka kebahagiaan Allah berikan padanya Allah akan tambahkan panjang umur baginya Namun sebaliknya kata beliau dalam doa atau dalam hadis yang lain rohimaan rohimaan celaka celaka celaka sampai tiga kali beliau ucapkan siapa dia itu yang dimaksudkan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam man adroka wali indal kibar ahaduma aukilahuma orang yang dapati orang tuanya usia lanjut bersamanya dua-duanya atau salah satunya Namun falam yudkhil jannah tidak bisa masukkan dirinya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li walakum bil Qur'anil 'Adhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fiati wa Alhamdulillahilladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ibadah Allah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menuturkan apa yang disampaikan Nabi SAW Mamin muslimin lahu abwan fa yasbihu wa huwa mukhsin ilaihima ila fataha lahu minal jannah wa la yamsi wa huwa mukhsin ilaihima ila fata la minal jannah Walasahidun alaihin wahidatun minhuma faradul azzawajallah hatta yarba. Beliau sampaikan kepada kita tidak seorang Muslim pun yang di pagi hari ia dapati kedua orang tuanya, lalu ia berbuat baik pada keduanya. Itu ibarat pintu dua pintu yang dengannya Allah bukakan pintu keselam surga Allah. Allah bukakan baginya dua pintu dari pintu surga Allah Dan tidak pula sore hari Ia dapati orang tuanya Lalu ia berbakti dan berbuat baik padanya Melainkan Allah bukakan dua pintu surga baginya Begitupun kalau satu orang tuanya Dia dapati satu pintu terbuka baginya Begitulah Iyafillah barakallahu'alaikum Sehingga Allah riwak dengannya karena kebaikan dia pada kedua orang tuanya kaum muslimin jama'ah yang dimulakan Allah dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadis dari Abu Usayd Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi dia berkata binama nahnu julusun inda Rasulillah Saat kami berduduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ida jaarah julmin bani Salama. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari bani Salama dan bertanya, Ya Rasulullah, hal bagia alayamin biril wadiyah, shayun abaruh mabibat damotihah. Apakah masih ada kewajiban kita anak berbakti pada orang tua kita setelah, mau, setelah keduanya wafat, setelah keduanya meninggal dunia? Maka belum menjawab Naam, iya, yaitu assolatu alaihim wajib anak menyolatkan kedua orang tuanya, mendoakan untuk orang tuanya dan berikutnya wasilatu rahim alatilasilatu laka ilamin kibaliha wajib anak menyambung silaturahmi dengan saudara dari orang tuanya yang tidak nyambung ke sederinya tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan saudara bapa maupun ibu yang telah meninggal dunia. Dan yang berikutnya ikramu shodiqihi wajib memuliakan teman-temannya. Singgah hadirin, terus berlangsung kewajiban kita bakti pada kedua orang tua. Dan itulah yang Allah perintahkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbuat baik agar terus kita bisa dapatkan pahala darinya. Semoga hadirin Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya Untuk kita berbakti pada kedua orang tua kita Dan jangan lupa bimbing mereka Doakan mereka Agar kelak bisa bersama di surga Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Rabbana la tusikulubana Ba'da idha daytana Wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahab Rabbana khfirlana wali walidaina Warhamhumakama rabba sigara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin